Окултна музика Десета лекция от учителя, общ окултен глас, втора година. Трети декември 1922 година, неделя София. Чете Надка Иванова Тайна молитва Сега от учениците в школата се изисква сериозна работа. Сериозна в той отношение. Вие не трябва да идвате само като слушатели, просто да премине времето ви. Пеене трябва. Когото и да е от вас, стари и млади, ще ви изправя тук да пеете. Искам всички упражнения по музика да ги запомните, понеже те са музикални правила и ние ще ги приложим. За музиката... Има разни мнения. Сега вие ще заучите тези музикални правила тъй, както са, като образци. От вас се изискват прости тонове — ясно, чисто и идейно пеене, и като пеете да чувствате това. Сега ние минаваме набързо тия упражнения. Както виждам, някой от вас... И върху зададените въпроси не пишат. Всеки от вас, който три пъти не напише зададената си тема, трябва да напусне школата. Или ще сте изпълнителни, или няма да бъдете ученици. Щом сте ученици, трябва да бъдете верни на себе си. Два реда да има, но напиши нещо. Глупаво да е, но напиши. За някоя гарга да е, но напиши. После ще се учите да пеете. — Ама не мога да пея. — Не можеш. Ако не можеш да пееш, ще се научиш. — Все стои не може. Отлагате, отлагате и сте дошли до това положение. Сега аз не искам от вас да отдадете на пеенето цялото си време. Може да му посветите един час или половин час време от седмицата. И то е достатъчно. Това е една приятна работа. И после въпросите, темите, които се задават тук, вървят по един особен закон. Вие може да не кажете нещо много умно, и аз не искам да кажете нещо такова, но искам да размишлявате умно. Вие, като разсъждавате върху тази тема, самият предмет ще внесе една малка светлинка у вас, а тя гради нещата. Нашият свят е създаден от малки величини. Господ с милиони години е изпращал към нас своите мисли, чувства, желания, действия и колко е чакал, чакал, докато ги възприемем, и сега ние трябва да бъдем верни, понеже разбираме, как бавно се гради човешкият характер. Ще ми кажете, ние имаме някои по-важни работи. По-важни работи от тия нямате. Аз считам за най-важните работи в този свят яденето, пиенето, спането, мисленето, чувстването и действането. А другите работи, търговските, обличането, журфиксите, туи, то онуи, това не са толкова важни работи. Ние ще разделим нещата на важни, съществени и на несъществени. Ученикът каже ли веднъж, че ще учи, ще държи на думата си? Ще учиш. Вие имате мнение за себе си, че сте възрастни. Е, на колко години сте? Каква е вашата възраст? Ако тук сте на 40 години, то ако се пренесете на Юпитер, там наши 12 години са една тяхна година. Тогава нашите 40 години, пренесени на Юпитер, на колко техни години се равняват? Ако се пренесеш на Сатурн, на колко години ще си? Там. Нашите 30 години са една Сатурнова година. Тогава, на колко години ще бъдем ние? Даже на година и половина няма да бъдем. Ами ако се пренесем на Нептун или по-далече, тъй, че той, дето се мислите за стари, не въжи. Мога да ви пренеса на една слънчева система, където едва ли ще имате една минута от живота си, според делението на живота там. Тъй, че не си създавайте мнение, че сте стар човек. Стар човек е този, който много знае. А че вие не знаете, това аз мога да докажа на всички ви и не само на вас, но и на най-големите философи в България, мога да докажа за три минути, че не са учени. Мога да докажа. Че не са учени. Как? Ще им задам една задача за разрешаване. Нали са учени? Хубаво. Какво правят, като заболеят от апандисит? Като им дойде да апандисит, не могат да го изцерят. Хайде, отрежат червото. Заболи ги стомахът, отрежат дебелото черво. Чудни операции правят. Заболи ги бъбрикът, отрежат го, казват И с един бъбрик се живее. То, ако можеше тъй, Господ щеше да направи човека с един бъбрик. Не стомахът е необходим, сляпото черво е необходимо, а пандеситът е необходим. Може и без него. Не, Господ с милиони години е работил върху тях, а ние казваме. Може да ги извадим. Заболите окото. Извадят го, оперират те, турят ти изкуствено стъклено око. Това не е изкуство. Изкуство е, като туриш ново око, да можеш да виждаш с него. Сега аз им признавам едно изкуство, че могат да присаждат кожата, обаче те от гърба ти ще вземат кожа, носа ти да направят. Гърбът ти ще помни това, ще каже. Носа поправиха, но мен развалиха. От мен взеха, на носа туриха. Пък аз искам сега да знаят, като трансформират тия клетки, да поправят и гърбове, и носове, без да пострада единият за сметка на другия. Сега в музиката. Вие слушате тия класически музиканти и композитори Моцарт Бетховен, но ако някой ви попита в какво седи класицизмът на Бетховен, казвате. Чудно нещо! Той е дивен. Но какъв е? Казваш: На Еди кой си чувствам аз силата му. Какво чувстваш? Там, като видиш нотите, може да покажеш коя нота, кой пасаж ти харесва, защо и за какво. Той може да означава някаква идея. Например, може ли някой човек да се кара и да ти говори тихо? Той, като ти говори любовно, може да ти каже Ти си благ човек, а като иска да се кара, ще натърти гласа си съобразно с тоновете в природата. С това, дали тоновете са силни или тихи, се изразява известна идея. Така и на някой концерт ще вдигнат една олилия. Хората казват — отлично свири. А пък аз казвам — все се карахате. Има оркестранки, които свирят бурно. То е хубаво, като караница е, но трябва да изразят известна идея. В музиката трябва да изразяваме образно всичките чувства. Трябва да знаем и начина, по който се изразява едно чувство. И в пеенето е същото. Ние като започнем, че и любов, и всичко, караме ей-тъй, по-шопски. Не, не, окултната музика, нетърпития работи. Тя има образи, изрази има, идея има в нея. Поезията е скрита вътре, в самата музика. И аз искам да помислите върхуто й. Това е една широка област. Сега тази вечер ние ще ви изпеем «Взорите на живота», после ще ви изпеем нещо за мусала. Една от сестрите изпя първия мотив. Взорите на живота взорите на живота Слънце изгряваше Слънце изгряваше На природа граници очертаваше На природа граници очертаваше В душа ми мощен дух пробуди В душа ми мощен дух пробуди И в сърце ми любов събуди И в сърце ми Любов събуди, събуди, събуди, и в сърце ми любов събуди. Сега за мусала втори мотив Един си ти, мой мусала, свещено място, Божи връх, мой мусала, мусала, мусала, мой мусала. През ясен ден на пролетта Видели ли сте изгрева от мусала? Мусала, мусала, мусала От мусала При първи лъч на слънцето Вдъхнали ли сте леки дъх на мусала? Мусала, мусала, мусала На мусала Тия са двата мотива. Сега имаме и трети един мотив, но ще заучим сега само този за мусала. По-лесен мотив е той. Сега аз ще изпее третия. Той е източен мотив. Учителя свири и пее. Трети мотив Махар Бену аба. Вейут Биладер АДЕР БЕНУ ШЕЛА БЕНУ ШЕЛА БЕНУ ШЕЛА ШЕЛА ШЕЛА ШЕЛА БИЛАДЕР АДЕР БЕНУ ШЕЛА Молитва на ученика, тъй крещавам аз този мотив. Разбирате ли? И вижте разликата. Това е... Един окултен мотив. Учителя пее пак без да свири. Мекота се изисква тук. Пак го повтаря. Тъй ще го изпълнявате вече. Сега аз ви казвам как да пеете. Давам ви образец. Като дойде някой певец, тъй трябва да пее той. Изпяхме го всички. Не е мъчен този мотив. Но в пеенето ще пазите едно правило. Когато пеете, ще концентрирате ума си. Щом изгубите концентрирането на ума си, не може да пеете. После не само за мелодията ще мислите, но и за гърлото си ще мислите. Певците не мислят за гърлото. Гласът ви и умът ви ще присъстват вътре гърлото. И никога няма да се простудите, само така ще се създадат хубави гласове. Израз на мекота трябва. Това са упражнения, които трябва да минете. Сега, като пеете Махар Бену Абба, внимавайте за израза на песента. Това са едни от най-великите звукове. Махар означава великият, бену — онзи, който благославя, аба — баща на всичко. Няма да се плашите, няма да се страхувате, ще давате израз на душата си. В окултната музика няма да се страхувате, може да има страх, но не тук — изпяхме всички. Махар Бену Аба Това е специален мотив, може да го пеете само при особено състояние. Той прикъсване, което се вижда в упражнението, то е във връзка с други музикални гами. Прикъсването значи, че има други гами, други упражнения, които не можем да ги изпълним. Ние изваждаме само простите. Аз ви казах, че има мелодии, които мъчно могат да се приведат в една окултна песен, даже и в едно окултно упражнение има големи тънкости в тях. Ако не можем да извадим тези тънкости чрез обикновената музика, то е, защото обикновената музика произвежда обикновени работи. Сега да пеем мусала. Този е един настоящ мотив, създаден на тази гама, на която ние живеем. От вас се изисква чисто пеене. На мнозина гърлата са малко присипнали. Сега да изпеем слога ХА. Вие се смеете, но направете някой път опит, да видите как действа това ХА. Учителя пее сам. Окултен тон е той. Всеки, който се смее така ха-ха-ха, той е добър човек. Аз бих желал в синца, като се смеят да казват ха-ха-ха, а не хи-хи-хи или хо-хо-хо. При слога ха се отваря душата. Тъй Природата си има израз. И ние изкуствено трябва да го предадем. Трябва да се упражнявате. После правете упражнение с буквите А и Е. Вие трябва да избягвате той пеене с звуковете Е и Е. То е гръцко пеене. Ти едновременно трябва да прокараш три тона отдолу през гортана си. Учителя свири съвсем тихо. След това пее — ха, ха, ха. Човек може да прокара гласа си, чрез лъка на цигулката си и да накара цигулката да пее, каквото той иска. Сега за онези от вас, които не са толкова добри певци, като научници на окултната школа, аз поставим за тях музиката като средство за усилване на волята. Ако вие не можете да преодолеете малкото мъчноти на гласа си, тогава къде сиди волята ви? Именно в преодоляването на мъчнотиите ще калите волята си. Онзи, който не е способен в пеенето, той чрез думите на упражненията, ще трябва да упражнява и своята воля. И музикантите, се развалят по нямане на воля. Те се създават идеята, че знаят много да свирят, че са добри цигулари, но всъщност хората днес едва са засегнали изкуството да свирят на цигулка. Те мислят, че имат добро изпълнение. Може ли един музикант тъй да предаде едно любовно настроение с цигулката, че като свири околните да познаят? че за любов свири, да изрази гласа на любовта. По някой път, след като ти е разказвал дълго време за тези неща, едва ще разбереш, за какво ти свири и ще почнеш да чувстваш това. Не, не, вие без да знаете всичко това, само като ви засвири някой, трябва да почнете да го чувствате. Хубаво свирене е това. И онзи, който не знае какво се свири, да го чувства. Учителя свири селския диалог много живо и образно. И мислите ли, че известни наши чувства ние не можем да ги изразим чрез музиката? Можем. Не само това ще знаем чрез музиката, но ще знаем и как човек играе. Сега имайте предвид, че всичките движения на ръцете са музикални, всички движения в нас трябва да бъдат музикални. Движенията вървят по известни закони, както и тоновете вървят по известни закони. И често, когато ние парализираме волята си, то е, защото ние не правим правилни движения. Всяко движение на очите, на ръцете ни, във всичките наши пози, трябва да бъде съвършено естествено. И към този трябва да се стремим. Можем ли да постигнем тия естествени движения, гласът ни ще бъде естествен и от невидимия свят ще почнат да ни преподават, само тогава, като дойде от невидимия, от божествения свят. Ще можете да разберете унази висша наука, за която всички мечтаете, която искате да научите. Например, ако един българин играе, как ще си движи ръцете? Учителя си движи ръцете. Ще кажете, той е кълчене, не е кълчене. Кълчене е за този, който не знае да играе. Това са геометрически движения. Във всяко едно движение се проектират известни струи от човека навън, и той взима и дава едновременно. И ако ти развалиш някоя от тия струи, ти сам ще пожънеш последствията. Например, ти можеш да се изкривиш устата и после с години не можеш да се освободиш от това, не можеш да се поправиш. Не, не. Има известни движения, които са дисхармонични, Няма термини, с които те могат да се изразят. Ще бъдеш искрен в движенията си. Нашите движения трябва да бъдат музикални. И говорът ни също. Когато аз говоря музикално, думите ми произвеждат един ефект, но някой път правя известни нарушения, за да видя, какви резултати ще произведат думите ми. И често, когато съм употребявал някоя дисхармоничност, някой дисонанс, виждал съм, какви резултати произвеждат те. Трябва да говорим музикално. И човек не може да говори музикално, ако не говори истината. Само музикалният човек може да изрази. Истината Само любящият човек може да изрази любовта. Любовта, това е най-висшата музика, най-висшата поезия, най-висшата молитва. Тя е единение с Бога и следователно, когато ние любим някого, всичките негови действия са за нас красиви. А щом не го обичаме? Колкото и да е съвършен, не ми харесва. Питам, коя е онази сила, която прави хората пред нас красиви, добри? Любовта. Любовта изглажда нещата. Ако вие дружите с човек, който ви обича, любовта му ще преобрази вашият характер, вашият поглед ще стане по-мек. Любовта... Ще я турим в действие, в гърлото, в очите, навсякъде. Ако аз те срещна и ти се пооблещя, какво ще произлезе от това? Учителя прави едно гордо движение. Това не са естествени маниери, движения. Това са карикатури. Ти изведнъж искаш да представиш известна идея. Тази идея има само едно правило, само един начин за изразяване — нещо сериозно има в нея. Може да се усмихнеш естествено, този твой смях ще бъде тъй естествен, тъй искрен, че всеки му ще е приятно, а не да се изкривиш. Учителя прави известни гримаси. Не прави така. Че хората всичко следят. Та в школата аз ще ви обърна внимание на правилните движения. Внимавайте за вашите движения. Неправилните движения развръщават света. Всяко движение да е на място, туриш очите си в едно направление, трябва да изразяват нещо в друго направление. Също. Например, вие погледните едного и после изведнъж погледните надолу. Той не е красиво. Задръж погледа си. После някой се ръкува бързо и се отдръпне ръката. Като се ръкуваш, не задържай ръката дълго време, ни аз и много. Като хванеш ръката, хвани я е добре. Тъй и ръкуването. И то е ритъм вътре в природата, следователно и движенията ни трябва да са музикални. Сега аз не искам да започнете само да пеете, но казвам, че музиката има свои вътрешни изрази в движенията. Когато музиката се съедини с движенията, това е красивото, а като се съедини с речта, тя става още по-красива. Аз съм слушал човек да говори музикално, всяка една негова дума се нарежда правилно — всички слогове са музикални. Хора, които не са живели редовен живот, не могат да говорят красноречиво. И всички трябва да говорим красноречиво. Под красноречиво разбирам тъй естествено, че да обичат хората да ни слушат. За това ни е създал Господ и затова сме в тази школа на земята. Сега забележките, които ви правя, не ги приемайте само за себе си, аз не ги правя лично, искам само да ви накарам да мислите. Аз искам само да ви цитирам, какви са законите. Божиите закони са неумолими в развитието си. Те не могат в нищо да се изменят. Ние трябва да се подчиним абсолютно на тези закони. Той трябва да имате предвид. Тъй, както Бог действа, и ние ще действаме. Нищо повече. И няма защо да ходим да си губим времето. Ще пеем хубаво, ще говорим хубаво, красноречиво, ще движим очите си правилно. Всичко правилно ще вършим. Ако имаме някъде дефект, ще го оправим. Ще имаме своя воля. Той е целта на окултната школа. Вие може да придобиете знание, но защо вие това знание, ако не го използвате? Ако този капитал, ако и знание, ще го турим в действие в сегашния ни живот да ни ползва всички, тогава то има смисъл. Например, ако една домакиня пее хубаво, то като си идва мъжъти, тя още отдалече трябва да вземе да пее и той ще бъде разположен. Но песен да е. Аз съм виждал много мъже, връщат се от работа, а някоя жена не и да си пее, и те се спират, слушат. Има защо. Окултно пее жената. Спрял се е мъжът, слуша я и се облагородява, хубаво пее тя. Питам, ако във всяка една къща имаше хубаво пеене, ако дъщерята и жената пеят хубаво, бащата, като влезе в дома си, не ще ли му бъде приятно? Пейте, не бойте се, ще има мир в къщи. А сега хората, като са престанали да пеят, тоест те пак пеят, но по друг начин, на друга гама са започнали да пеят и не се разбират. И това е музика, но много груба. А аз бих желал от всички ви да излязат добри музиканти, не специалисти, но като изпеете нещо, себе си да задоволите. Аз да ви кажа как да пеете. Пейте си, вие тъй, като че няма кой да ви слуша. Учителя свири и пее мусала. Сега хубоста, значението на тия песни какво е, защо ги пеем? Били сте на мусала. Там има две противоположни течения — електрическо и магнетическо. Щом запееш за мусала? Ти се свързваш с всички тия течения и образи, които изпъкват картинно пред тебе, и те ти действат. Зато и за всички места, където сме били по екскурзии, ще направим и музика, и поезия за тях. А на външните хора ще кажем: Направете нещо по-хубаво от нас. Идущата неделя ще имаме и третия куплет за мусала. Ние можем да пеем и трите куплета на един и същи глас, но в окултната музика една песен от три куплета ще има три различни гласа, тъй, щото на всеки куплет отделен глас. Окултната музика не позволява да пееш два куплета на един и същи глас. Пет куплета пет гласа ще имат. А тези, които не познават тази музика, карат по няколко куплета на един и същи глас. Казвам, — «Хайде, и ние ще съчним един глас!» И този брат, ученик, който написа песента за мусала, и той беше съчнил един глас. Направихме два гласа, остава и за третия куплет един глас, и него ще направим. Коректура направихме. И казвам, ето, виж как се учат учениците да пеят. Всички се учат да пеят. Музиката е потребна като едно средство за ликуване. В сегашния живот големите тревоги и тия бързи промени, които минавате като ученици, от едно радостно настроение в едно скръбно, Оставят известни отайки от отрови у вас. Затова музиката се употребява като средство против тия отрови. Има известни чувства, които след като ги минете, ако не знаете как да ги лекувате, ще отровят целия ви организъм, ще повлияят на вашия черен дроб, на вашата жлъчка. Зато и е потребно ученикът да знае как да пее. В такъв момент, в такова състояние, ще туриш волята си, ще пееш. Ама не ми се пее, ще пееш, защото ако не пееш, ти си турил отровата в себе си, а трябва да излезе тази отрова. Зато и налагам музиката като средство за ликуване. Аз наричам тази отрова психическа, органическа отрова, и под нейното влияние ние ставаме толкова жлъчни, че не можем да виждаме доброто у хората, а виждаме само злото. Като видим едно казваме, той е такъв, такъв, такъв. Има известни същества, които, като ги турим в човешкия мозък, отразяват му се вредно. Под тяхното влияние и художниците не могат да различават боите а почват да се объркват в тия бои, изменят ги. Следователно от тия отрови, които внасяме в ума си, ние загубваме понятие за правото. Кое е онова право, с което ние можем да критикуваме нещата? Има едно божествено право. Ако аз съм един художник и вие направите една картина, аз ще ви покажа как по-хубаво да се поправи картината. Казвам. — Приятелю, този нос не е така. Крив е носът. — Не зная. — Но трябва да знаеш — в природата не може да бъде така. Обощар си, не си направил хубаво обувките, ще ги поправиш. Всеки един от нас трябва да знае къде и как да поправя. Да кажем, че нещо е криво, на едно място е криво, поправи го, ама не говориш правилно, не пишеш правилно граматически, поправи се. И природата си има своя граматика, и тя си има свои глаголи, свой първоначален език. Ами знаете ли какъв е бил първоначалният език? Какви са били първоначалните глаголи? Ако ударите някого по главата и произведете един силен удар, едно силно сътресение, най-първо се изгубват съществителните имена от речта. Той показва, че те са най-скоро образувани. След той се изгубват прилагателните, после глаголите и най-после остават само съюзите. Значи най-старо произхождение имат съюзите, и когато човек почне да се подобрява, думите се възстановяват, възвръщат се, но пак по същия ред. Значи при образуването на речта от човека в сегашното му състояние в нашия мозък има известни пластове, които са покварени. Та много думи от езика ни са изчезнали, а ние мислим, че имаме един език, който не се изменя. Е, колко други думи ние сме изгубили. И когато дойдем в нормално състояние, езикът ни ще се възстанови. Един човек, о когото мозъкът е повреден, говори само с глаголи. Той казва, Той, което се че, вместо да каже брадва, а за коня не казва ком а казва той, което бяга. Но и кравата бяга, и конят бяга, и много други животни бягат. Той няма да каже железница, а ще каже той, което се движи. С глаголи говори. Защо? Защото съществителните имена ги няма. Следователно речта става по-сложна. И в нашия език ние сме изгубили много думи. Ако влезете в окултния свят и ви кажат една дума, тя съставлява почти цяла една тукашна реч. В окултния свят една цяла наша реч с една дума я изразяват. Как? С всяка една буква изразяват една дума. Да кажем, че една дума има 10 букви. Те означават 10 думи. Ако от тия 10 думи всяка една има по 5 букви, то колко наши думи правят? 10 думи по 5 букви правят 50 думи. Такъв е техният език. Сега ние ще оставим това на страна, но казвам, че в школата ще се учите да разбирате думите. Думите ви трябва да бъдат разбрани. Вътре, в школата, думите ви трябва да бъдат разбрани, трябва да знаете, какво искате да кажете. Сега искам да мислите един за друг добро. Аз правя изследване и намирам като една от най-големите спънки у вас това, че вие не можете да мислите добро един за друг. Вие не знаете закона, че ако мислите добро или зло за другите хора, то е все едно да мислите същото и за себе си. Ако искате да се поправите, да се облагородите, непременно трябва да мислите много добре за другите хора. Той, което мислите за тях, то е заради вас. Такъв е Божественият закон. Ако не го спазвате, вие с това вредите на себе си. Че тогава защо ви е окултната школа? Ако дойдете тук да се научите да познавате само погрешките на хората, а не знаете как да ги изправите, каква е тази наука, какво сте научили? И музиката е един начин за управене на погрешките. И някой път тия течения са толкова отровни, че за някой от тях съм свирил по половин час, за да ги разруша. И от всичките ви отровни течения, като тегля лъка на моята цигулка, не остава нито едно, което да не се разруши, да употребя половин час. Това е много работа, за да се разруши едно отровно течение. И човек, омотан веднъж в едно такова течение, ще се намери като един задушлив отровен газ, ще плати с живота си. Всички тия течения ще ви отровят, ще парализират мисълта ви, волята, чувствата ви, ще станете кости, мъртви кости. В това отношение сега музиката, каквато и да е тя, не само религиозната, която е едностранчива, не само светската музика, която също е едностранчива, музиката изобщо може да ликува. Музика аз наричам появяването на първите лъчи — тази дрезгава светлина на слънцето. То е музика. Да изразиш, как се усилва слънчевата светлина, как идва до зенита и как после се намалява. То е музика — минаване от една гама в друга. Например, един окултен цигулар може да ви представи зазоряването. И вие може да видите на цигулката му, като свире, как идва светлината, как се увеличава, увеличава, как слънцето изгрява. После той ще ви представи как пеят птичките, и вие, като излезете, ще ви олекне на душата. А сега, след като ви свирят дълго време, казвате: Е, той е класически автор, този Бетховен. Но какво искал да каже Бетховен, той имал сюжет, та ние сега благодарим на тия стари автори, ние признаваме тяхното значение, но за в бъдеще идат други музиканти, много по-велики от Бетховен. Те ще създадат една музика, за която светът даже не може и да подозира. И апостол Павел, който видял, какво се приготвя за в бъдеще. Казал, и видях, и чух неща, които не може да се изкажат на човешки език. Той чул музика. Духовният свят е свят на музика, и който веднъж се е озовал там и е чул тази музика, като се върне, ще се заеме да приведе това на хората. Музикален е там светът. Ако това хората го знаят, светът ще се оправи. Следователно, ние ще се стремим да направим българския народ музикален. И той е музикален. У англичаните, които са такива материалисти, много малко музика има в тях. Също и у американците, но американците съзнават това, чувстват тази нужда. И викат най-видните музиканти да работят между тях, плащат им скъпо, защото те знаят, че ако не е развита музиката, ще пострадат. И ние за вас ще повикаме такива велики музиканти и ще им платим. Сега аз ви гледам. Вие оставете на хора той сам да пее. Не, в неделя сутрин всички ще пеете. Ще се вслушвате в хора, ще се водите по него, но непременно ще вземате участие. Всички ще пеете, без пари ще пеете. Нека всички вземат участие в туи пеене в неделя сутринта. Някои от по-старите казват ‒ чакай да видим, как ще пее хорът, и вземат едно критическо положение ‒ не, не, всички ще пеете. Вие се вслушвайте в хора. Той изразява музиката. Тия бележки, които сега нахвърлих, те са важни. Важни са заради бъдещите ваши схващания, които ще имате. Защото, ако нямате музика в душата си, този океан, животът, знаете ли на какво ще мяса. Виждали ли сте децата как пишат на пясъка по морето? Пишат, пишат. Дойде някоя вълна, заличи написаното, и пак наново пишат — това е животът без музика. Ти пишеш, той заличава, ти пишеш, той заличава, и най-после казваш — животът няма смисъл. Защо? Защото няма музика. Хората не се молят, казват, молитвата е глупаво нещо. Не е изкуство. Не, молитвата е още по- велико изкуство в живота. Да се моли човек, това е още по- велико пеене. Хайде сега да изпеем упражнението със лога ХА. Ще бъдете искрени. Сега имайте предвид, че аз не ви говоря като на богомолци, говоря ви като на разбрани ученици. А ученик е онзи, който се учи. Тук богомолци няма. Ученици има. И правя ви бележка, като неразбрани ученици. Всички пяхме ха, ха, ха, ха, до, ми, сол. Сега някой ще каже. Защо да не вземем до, ре, ми, фа и така нататък? Ако вземем тия тонове, няма да има никакво значение. Не е то доре ми, то е ха. Да изпеем пак с ха цялата гама, но с постепенно усилване. Сега пак ще се изпее, но с едно малко спиране на ха. Тъй ха ха ха. Буквата Х е пълна буква. А буквата А е празна. Като произнесеш буквата Х, ще се напълниш, казваш ХХ. Сега ще изпеем по друг начин гамата. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Забелязахте ли каква е разликата? Тъй се внесе една малка дисхармония. Когато вие пяхте ха Ха имаше утихване утихване. Учителя пее сам гамата с ха. Тихо ще пеете в себе си, то и силното пеене после ще дойде. Седнете и си направете едно упражнение в стаята с това ха. Неразположени сте. Пейте ха, ха, ха. Учителя пее. Вземете основните тонове — до, ми, сол, до. Сега ще продължим с ха да видим, доколко може да продължим от силно към тихо. Всички пеем ха към отслабване. Да кажем, някой път сте набрали повече енергия в себе си, усещате се неразположени духом. Седнете, произнесете с пеене слога Х, пейте така с постепенно отслабване. Учителя пее, показва как. После пее друга мелодия. Сега ще кажете ‒ е, аз ще направя това ‒ не трябва само да го изпеете, но важно е какво ще излезе. После това упражнение с слога Х. Не позволява да се пее как и да е. Учителя пее ха-ха-ха с повишение и после с понижение на гласа. Може да ви дам едно упражнение. Сутрин, като станете, ще изпеете изведнъж ха-ха-ха с повишение и после ха-ха-ха с понижение. Колкото пъти можете да го вземете? с гласа си. С усилване на тона може да се вземе десет пъти. Той упражнение е същевременно и за дишането, но тихо го пейте, защото ако пеете много силно, ще развалите гласа си. Вашият гортан ще се развали, тия грубите движения ще го развалят. Ще имате най-доброто настроение на духа и тогава ще пеете тихичко, тихичко, така ще дойдат тия прекрасни магнетически движения. Щом дойдат тия движения, вие ще ги предадете на вашия мозък, на вашето тяло, на вашия глас. Чрез гласа си, вие може да дадете едно добро настроение. Зато и, като се дадат тия упражнения, някои от вас казват: Той и без тях може. Без всичко може, но без тях не може. Без ядене, без пиене, без дишане, без пеене, без мислене, без чувстване, без действие не може. Те са неща необходими и основни. Не може без тях. Ако вие мислите да прекарате един щастлив живот без пеене, лъжите се. И небето, онзи божествен свят, е свят само на пеене, на музика. На наш език казано, ако всяка работа, която правим, бихме я вършили с песен, тя щеше да има успех. Въпросът не е в многото учене, а да се стремим към туи същественото, което трябва да стане у нас. В туи отношение искам окултната музика да ви даде един подтик. Този опит е пръв. Искам да приложим музиката като едно средство за рикуване на самите вас, като средство за подем. То не е тъй лесно, но може да се приложи. Скоро ние ще завършим своите упражнения, а после, в продължение на 3-4 седмици, по двама, по трима ще излизате да пеете, ще видим как ще пеете упражненията. Някои от вас с голяма радост, на драго сърце ще излязат да пеят. Но някои от вас ще кажат, той е голямо нещастие, аз да изляза да пея. Но той нещастие ще дойде. Някои биха дали 2000 лева да пее друг някой за тях, а те да се освободят. Сега аз искам от любов да се пее. Музиката не се учи на сила. Никой не ви е вързал, но понеже ние следваме окултната школа, то всичко, което се изучава в нея, ще се изучава от любов. Ако законът на любовта работи, всичко може да се постигне. Ако е без любов, нищо не може да се постигне. Музиката е външен израз на любовта. Следователно, ако ние вложим любовта, като едно силно подбуждение, ще възпреемем музиката. Щом няма любов, ще гледаме тъй да минем, а с любов ще се придобие едно божествено изкуство и вярвам, че тогава у вас ще се създаде един по-устойчив характер. А сега не, че вие не искате да бъдете устойчиви, но външният свят е много неустойчив. Не Циментиран, и тогава разбира се неустойчив, ще бъде и вашият свят. На мене ми разправиха един пример, ще го разкажа и на вас. Той е следният. Двама души, благородници, се влюбват в една много богата и красива мома, искат и двамата да се оженят за нея. Тя казва — хубаво, аз ще избира. Едного от вас. Ще дойдете при мене с вашите велосипеди. Идват те с велосипедите си. Завежда тя при една стена и казва на единия. Ти ще идеш на 500 метра разстояние. Ще засилиш велосипеда си и ще прескочиш през тази стена. И той се качва на велосипеда си и казва. Навярно, тя няма да ме остави да се убия. Като дойда там до стената, тя ще каже да спра. Той засилва велосипеда си, достига до стената и тя го оставя да прескочи. Той обаче спира велосипеда. Тя казва ‒ Твоят изпит се свърши. Казва на втория си кандидат ‒ Ще прескочиш тази стена и от другата страна на стената, там ще ме намериш. Той засилва велосипеда си, бухва стената, тя била книжна и минал оттатък. И вие с вашите велосипеди може да минете тази стена като първия. Тук се изисква смелост. Сега навсякъде ние имаме все книжни стени и с велосипедите си трябва да пробием тия стени. Там ще намерите вашия идеал. За стената, на първо място ще турите диамантената воля, а на второ място музиката, като едно средство за облагородяване, и после ще говорим за други работи. Имате ли някаква тема зададена? Не. За следващия път напишете нещо върху предназначението на космите. По десет реда, по един ред, по две-три думи да е, но напишете нещо. Торете си за правило да напишете поне една дума, най-после едно изречение може да напишете. Едно изречение се състои от три думи, а три думи всеки може да напише. Щом ви се даде една задача, може да кажете така ‒ три думи да са. Но ще пиша. Например, аз казвам тъй — светло, топло, истина, светлина, истина, топлина и топлина, светлина. Какво разбирате от това? Истина, светлина, истина, топлина, топлина, светлина. На вас оставям да определите това. Мисля, че определих, какво нещо е истината. Той, което посадиш и той, на което опиташ плода, то е истината. Истина, светлина, значи той, което си посял и той, което си ял. Светлината е служене. Светлината служи на истината, да я изяви, защото ако светлината не беше там, Нямаше да израсте семето. Истина — светлина е тази, в която плодовете озряват. Истина — топлина е тази, която кара слънцето да се движи, той, което те кара да чувстваш или което кара растението да расте. Истина — светлина, истина — топлина — те са първите, Основни действия Светлина, топлина, значи в тази светлина моите мисли може ли да зреят, в тази топлина моите чувства може ли да се причистят, в тази светлина моята воля може ли да стане диамантена. И тогава ще преведем тези неща, ще кажем. Топлината това е любовта, светлината е свързана с истината. Топлината всякога придружава любовта. Ако имате един чувствителен термометр, може да проверите, че на всеки човек, който люби, неговата температура се отличава от температурата на онзи, който не люби. И на всеки човек, който мисли, който се занимава с сериозни мисли. В мозъка му има повече светлина, отколкото от този, който не мисли. Той може да го докажем научно. Повече светлина има. Следователно, светлината е свързана с истината, а истината е подбудителен мотив за мъдростта. С мъдрост ние търсим истината за нещата. Следователно, светлината е един резултат, който се произвежда от тия движения, които стават в човешкия мозък. Който търси истината, той има повече светлина, а който не я търси, той няма светлина. Който търси любовта, има топлина. На някои хора изтиват краката. Внесете любовта в себе си. Ще имате топлина и на края на пръстите. Щом ви истинат пръстите, вашата любов е банкротирала. Щом палците ви са студени, какво показва това? Сърцето ви е топло, но волята ви е парализирана. Щом пръстите ви са студени, това показва, волята е слабо развита. Че няма защо да се заблуждаваме. Ще събереш волята си, ще кажеш, тази любов искам да проникне в крайните частици на моите пръсти. Най-голямата сила на волята е в краищата на пръстите. Нека дойде нейната топлина и в пръстите. И сега разни професори, лекари ще ни казват това и онова — онзи професор, който и да е той. Трябва и да изпълнява нещата правилно. Бъдещата наука ще бъде наука положителна, осмислена. Имаш ли любов? Нека любовта дойде в пръстите ти. Като са вкучанясали, ще проектираш любовта си там, в пръстите си, и за 5, 10, 15 минути ще имаш топлина. Ще кажеш, слаб съм. Това не е извинение, това показва, че ти нямаш знание. Ако аз вляза в къщата ви и ви запаля собата, сгрея вода и ви туря в една баня, няма ли да ви стопля? Ще ви стопля и оттатък ще минете. Ще каже някой, може и със студена вода по метода на кнайп. Опасно е. Студената вода е само за уния хора, които имат много топлина. А у на които организмат е изтощен, те в топла вода трябва да се мият. Пък онзи, който има много топлина и се нуждае от хладно, може в студена вана да се къпе, но това не е правилно. И тогава ние със своите разсъждения ще мязаме на един болен от турско време. Посетил го докторът. И той му казва ‒ господин докторе, позволи ми да ям зеле, и тъй и тъй ще умра, зеле искам да ям. Лекарят казал ‒ и тъй, и тъй умира, дайте му зеле, то си вижда работата. Наяжда се болният с зеле и оздравява. Лекарят изважда книжката си и пише. За еди каква си болест трябва зеле с масло и пиперец отгоре. Ама като прилага тази рецепта на други го, той умира. Тази рецепта само за едно е вярна. Лекарят трябва да опита тази рецепта и ако 99 случая са сполучливи, тогава може да я приложи. Сега Положителните случаи ние ще оставим на страна. Някой може да оздраве от зеле, а някой може да умре. Зависи как е възпитан човекът. Тайна молитва